מעכה בת אבי שלום. ויעש עשה הישר בעיני אדוני כדוד אביו. ויעבר הקדישים מן הארץ, ויסר את כל הגלולים אשר עשו אבותיו, וגם את מעכה אמו, ויסיריה מגבירה, אשר עשתה מפלצת לעשרה. ויכרות עשה את מפלצתה, וישרוף בנחל קדרון. והבמות לא שרו. רק לבב אסע היה שלם עם אדוני כל ימיו. ויבא את קדשי אביו, וקדשי בית אדוני כסף וזחב וחילים. ומלחמה הייתה בין אסע ובין בעשע מלך ישראל כל ימיהם. ויעל בעשע מלך ישראל על יהודה, ויבן את הרמה לבלתי ט' יוצא וו לאסע מלך יהודה.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 הפרה את בריתך, את בעשה מלך ישראל, ויעלה מעלי. וישמע בן הדד אל המלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר לו על ערי ישראל, וייך את עיון ואת דן, ואת אבל בית מעך, ואת כל כנרות על כל ארץ נפתלי. ויהי כשמוע בעשה, ויחדל מבנות את הרמה, וישב בתרצה. והמלך עשה, השמיע את קול יהודה, אין נקי. וישאו את אבני הרמה ואת עציה, אשר בנה בעשה, ויבן בם המלך עשה, את גבע בנימין ואת המצפה. ויתר כל דברי עשה, וכל גבורתו, וכל אשר עשה, והארים אשר בנה, הלוא הם הכתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. רק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 ובחטאתו, אשר החטיא את ישראל. ויקשור עליו בעשה בין אחיה לבית ישכר, ויכהו בעשה בגיבטון אשר לפלשתים. ונדב וכל ישראל צרים על גיבטון. וימיתהו בעשה בשנת שלוש לעשה מלך יהודה, וימלוך תחתיו. ויהי כמולכו, הכה את כל בית ירבעם, לא השאיר